Elə bir şey yoxdur ki, Açıq aydın kitabda, Lövh-ü məhfuzda olmasın. Bütün bunlar ona görədir ki, Allah iman gətirib, Yaxşı işlər görənləri mükafatlandırsın. Məhz onları bağışlanma, Və tükənməz, Gözəl, minnətsiz ruzu gözləyir. Bizi aciz buraxacaqlarını, Əzabımızdan qaçıb canlarını qutara biləcəklərini zənn edərək, Ayələrimiz barəsində onları batil etməkdən ötürü cəhd göstərənlər isə, Şiddətli, iğrənc bir əzaba düşar olacaqlar. Kitab əhlindən elm verilmiş kimsələr, Rəbbindən sənə nazili edilənin, Qur'anın haqq olduğunu,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 Haqdan uzaq bir zəlalət içindədilər. Məyər olar başlarının üstündəki göyü və ayaqlarının altındakı yeri görmürlərmi? Əgər istəsək, oları yerə batırar, yaxud göyün bir parçasını onların başına indirərik. Şübhəsiz ki, bunda tövbə edib Allaha tərəf dönən hər bir bəndə üçün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 Süleyman üçün, nə istəsə, məbədlər, ucaq əsirlər, heykəllər, min nəfərdən ibarət qunağın və qoşunun birliydə oturub yiyə biləcəyi böyük xovuzlara bənzər çanaqlar və yerindən tərpənməyən iri qazanlar düzəldirdilər. Sizə, ey Dabud Allaha şükranlıqla itaət edin, bu neymətə şükr edin,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 Rabbinizin rüzisindən yiyin Və ona şükredin Yurdunuz gözəl bir diyər Rəbbinizdə bağışlayan bir Rəbbdir Lakin olar İtaətimizdən üz döndərdilər Biz də üstlərə Ərim bəndinin serini göndərdik Bunun nəticəsində yurtlarını su bastı Onların iki gözəl bahçəsini Tikanlı Acı meyveli. İçerisinde yuluğun ağaçları ve biraz da sidra ağacı olan iki bağçıya çevirdik. Onların nankörlüğüne göre belə cəzalandırdıq. Biz heç nankırdan başqasına cəza vermərdik. Onların Seba əhlinin yurdu ilə bərəkət verdiyimiz məmləkətlər arasında bir-birinə bitişik abad qəsəbələr inşa etmiş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 Məsafəsini uzaq et, dedilər və öz-özlərinə zülm etdilər. Biz onları pərəm-pərəm zalıb, dillərdə dastan etdik. Həqiqətən bunda çətinliklərə səbr, neymətlərə şükr edən hər bir kəs üçün ibrətlər vardır. İblisin olar haqqındakı zənnini düt çıxdı.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 Göylərdə və yerdə bir şərikliyi var. Nə də Allahın OLARDAN bir köməkçisi var. Onun huzurunda izin verdiği kimsələr istisna olmaqla heç kəsin şəfaəti fayda verməz. Elə isə hansı ağılla bütlər sizi Allah'a yaxınlaşdıracaq, sizin üçün Allahdan şəfaət diləyəcəklər deyə OLARA ibadət edirsiniz?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 O, hər şeydən ucadır, hər şeydən böyüdür, diyə cavab verərlər. Yə Peyğəmbər, müşriklərə de, göylərdən və yerdən sizə ruzu verən kimdir? Əgər olar sənə, bilmirik, diyə cavab versələr, de, Allahdır. Elə isə doğru yoldu olan, yaxud haq yoldan, Açıq aydın azan biziy, yoxsa siz? De, siz bizim etdiyimiz günahlar barəsində sorgu-sual olunmayacaqsız. Biz də sizin etdiyiniz günahlar barəsində sorgu-sual olunmayacaq. De, Rəbbimiz qiyamət günü bizi bir yerə toplayacaq və aramızda ədalətlə hökm edəcəkdir.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 Biz sizin peygamberinizin vəsfillərini öz kitablarımızda görmüşük söylədikləri zaman kafir olanlar dedilər. Biz nə bu Qur'an'a nə də ondan əvvəlkilərə, Tövratə və İncilə inanırıq. Ya Muhammed, kaş sən o zalimləri haqq qəsab üçün Rəbbinin huzurunda saxlanılıb ...birbirine söz kaytardıkları... ...birbirini təksirlendirir... ...mezəmmət ettikleri... ...ve acizlerin... ...dünyada özlerini yukarı tutanlara... ...tabe olanların öz reislərine... ...egər siz olmasaydınız... ...biz mütləq mümin olardıq... ...dedikleri zaman görəydim... ...dünyada özlerini yukarı tutanlar da... ...acizlere belə cevap verərlər... ...acaba... Sizə doğru yol göstərən rəhbər gəldiydən sonra Sizi ondan biz mi döndərdik? Xeyr, siz özünüz günahkar ediniz Könüllü suretdə küfrü qəbul etdiniz Acizlər özlərini yuxarı tutanlara deyərlər Xeyr, bəs gecə gündüz qurduğunuz hilelər O zaman ki, bizə Allahı dammağı Və ona şəriklər qoşmağı əmr edirdiniz Onlar əzabı gördüyü də İçin-için peşman olarlar Küfr edənlərin boyunlarına zəncir vurarıq Onlar ancaq Dünyada etdikləri əməllərin cəzasını çəkənlər Biz hər hansı bir məmləkətə Kafirləri Allahın əzabı ilə qorxudan bir peygəmbər göndərdiysə Onun naz neymət içində yaşayan zəngin başçıları Ancaq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 Nurumuzu söndürməyə cəhd göstərənlər isə Qiyamət günü gətirilib Əzaba düçar ediləcəklər Ya Peyğəmbər De Həqiqətən Rəbbin bəndələrindən İstədiyinin ruzusunu bol edər İstədiyinkini da azaldar Allah yolunda nə xərcləsəniz Allah onun əvəzini verər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 Onlar bize yok, cinlere, şeytanlara ibadet edirdiler. Müşriklerin, kafirlerin ekseriyeti onlara, cinlere iman getirmişti diye cevap verecekler. Bugün birbirinize ne bir xeyir, ne de bir zarar verebilirsiniz. Zalimlere de dadın dünyada yalan hesap ettiğini, cehennem odunun ezabını diyeceğiz.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 Halbuki, ya Muhammed, biz onlara oxuyacaqları bir kitab verməmiş və səndən əvvəl də özlərinə Allahın əzabı ilə qorxudan bir peyğəmbər göndərməmişdik. Onlardan Məkkə müşriklərindən əvvəlkilər də öz peyğəmbərlərini təksib etmişdilər. Bular Məkkə əhəli onlara verdiyilərimizin, mal dövlətin, qüdrətin,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 Büsbütün təmizlədim Bu Məkkə müşriklərinə bir ibrət dərsi olmalıdır Ya Peyğəmbər Bu müşriklərə de Mən sizə ancaq bir öyüd verəcəyəm Allah xatırına Məni dinlədikdən sonra Məclisimdən iki-iki Bir-bir durun Durub gedin Sonra da bir dərindən düşünün Göreceksiniz ki sizin yoldaşınız da Muhammed Aleyhisselam'da hiçbir divaneli əsəri yoxdur. O yalnız qarşıdakı şiddətli əzabla düçar olacağınız axirət əzabı ilə sizi qorxudan xəbərdar edən bir peyğəmbərdir. De, Mən bunun müqabilində sizdən heç bir muz mükafat istəmirəm. O sizin olsun dedi. Mənim mükafatım Ancaq Allah'a aittir. O, hər şəyə şahiddir. De, Rəbbim haqqı, vəhyi və risaləti öz peygəmbərlərini nazil edər. O, qeybi ən yaxşı biləndir. De, haqq, İslam dini gəldir. Batil, küfür, şirk bir dənə gözə görünər, Nə də geri qaydar Haq gələn kimi batil bilmərə yox oldu Çünki o özlüyündə puşdur De, əgər mən haq yoldan azsam Bunun zərəri ancaq mənə olar Yox əgər doğru yolla getsəm Bu da Rəbbimin mənə vəh etdiyi Quran sayəsindədir Həqiqətən o kimin nə dediğini eşidəndir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 Bir de dünyaya kaydıb tövbe ve iman sahipleri olmaları Gayri mümkündür Daha önce özlerine benzer kestler Kafirler barisinde de bel edilmiştir Çünkü onlar da Ahiret azabı barisinde Derin bir şəkk içindeydiler